Так, мене прийняли. Я ще нічого не обіцяла. Поки Мері роздягалася і ховала волосся під Чепчик, Джейн бігала за різноманітними запашними есенціями для води, і тепер вода стала навіть трішки мислянистою, а пара пахтіла лавандою і м'ятою. Джейн же хотіла бути потрібною. Намиливши вовняну рукавицю, вона обережно і ретельно терла плечі й спину принцеси, водночас відповідаючи на її численні запитання. Після заслання принцеси її також усунули, і вона виїхала в маєток свого заступника, лорда Уінгфольда. Вже згодом лорд виїхав послом у Брюссель, і Джейн найкраще було вирушити з ним. Так вона стала фрейліною при дворі Маргарити Австрійської, у штат якої входили ще кілька дочок англійських вельмож – дочки лорда Дакра і сестри Болейн. Спочатку для Джейн усе складалося добре. Маргарита Австрійська, онука останнього герцога бургунського Карла Сміливого, вирішила відродити в Нідерландах усю колишню розкіш двору свого знаного діда. Брюссель став центром мод, науки, образотворчих мистецтв. Але потім лорд Уінгфольд скрив правительку, вирушивши, не попрощавшись у паломництво, і Джейн залишилася без підтримки. «Я переконувала леді Маргариту, що мій благодійник незабаром повернеться», – змиваючись принцеси Піна, розповідала Джейн. «І сер Томас Болейн, який був другим послом при дворі, підтримував мене, говорячи, що сер Уінгфольд виїхав винятково через хворобу. Так воно й було, заповняю вас». Та зважаючи на те, що він не повернувся, а я була його протеже, на мене дивилася Скоса. «До того ж, леді Маргарита відтоді куди більше приділяла дочкам Болейна». «Ці дурні густі мерії вертихвістці Анні, отож і їхній батько Томас Болейн перестав за мене заступатися. І якщо тоді мене не усунули від двору одразу, то тільки через союз батька Маргарити, імператора Максиміліана і вашого найяснішого брата, короля Генріха». Погодьтеся, міледі, леді, не варто було усувати від двору англійську леді, коли сама Маргарита влаштовувала бенкети на честь перемог англійської зброї над французами. А потім прибула його величність Генріх Тюдор, і я мимоволі опинилася в центрі уваги. Його величність навіть подарував мені 10 тисяч на придане. Ось звідки моє багатство. Мері? який Джейн саме допомагала одягти сорочку, навіть зоплуталася в зав'язках коміра, сердито рванувши їх. «Десять тисяч! А мені...» Вона сердито задихала. «Продовжуй, Джейн». Далі розповідь Фрейліни прийшла на щедроти короля Генріха і на ті розваги, що їх влаштовувала заради нього леді Маргарита. «Бенкети й турніри відбувалися один за одним». «У лицарських змаганнях король Генріх Тюдор не знав собі рівних, тільки Чарльз Брендон міг зрівнюватися з ним». «Чарльз Брендон?» – поживав Мері. «О, принцесо. засміялася Джейн. «Я бачила, як і раніше не байдужі до красення шталмейстера». «Дурниця!» – спалахнула принцеса. «Просто я довго не мала жодних звісток про нього» а Мех Гілфорд починає щоразу нервувати й пхикати, коли при мені хтось вимовляє його ім'я. «І не дивно, – розчісуючи Мері волосся, – мовила Джейн, – він має славу найкрасивішого англійського чоловіка. Після його величності – певна річ. Але король усіляко заступається за нього. За його підтримки сер Брендон зробив блискучу кар'єру. Його так і називають – друга людина Англії після його величності» та й репутація у нього найнебезпечнішого спокусника. Чекайно, ну, – перебула принцеса, – а як же його шлюб по любові? О, ви не знаєте? Нещасна леді Анна Браун померла два роки тому. Брендон якийсь час був невтішний, але він такий красень, і є стільки леді, які не проти були розвіяти його тугу словом, коли він прибув з королем у Брюссель, серед місцевих красунь почався справжнісінький переполох Подумати тільки, учасник морських боїв у Британії, переможець у битві біля Теруана, герой штурму Турне, завдяки маневрам якого й упала ця цитадель та ще й фаворит Генріх VIII Одним словом, усі дами Брюсселя були закохані в нього Потім він здобув перемогу на турнірі, який організувала Леді Маргарита. І коли він поклав до її ніг вінець-переможця, варто було тоді подивитися на обличчя цієї гордої жінки. І незабаром ні для кого вже не було таємницею, що вона закохалася в нього як кішка. Мері раптом встала і нервово заходила по кімнаті. Потім різко повернулася – «А що, Чарльз?» О, він у всьому дослухається волі короля. А Генріху Тюдору було б вельми вигідно, щоб чоловіком правительки Нідерландів став його підданий. У мері округлилися очі, потім вона сухо розсміялася. «Ха, яка дурниця! Чарльз Брендон, нехай він і має примудру голову, все-таки простий дворянин! А Маргарита Австрійська?» «Володарка цілої держави! У ній тече найясніша кров! Вона донька імператора! Ні, це неможливо!» «Ви думаєте? А от ваш брат, хай береже Господь священну особу його величності, так не вважає!» Він усіляко сприяв зближенню свого друга Брендона і її світлості Леді Маргарити. Вона вже двічі виходила заміж за іспанського інфанта Хуана, і за герцога Філіберома Савойського Ставши вдовою вдруге, вона заприсяглася більше не виходити заміж Маргарита стала повноправною правителькою в Нідерландах Сама собі пані, а погодьтеся, це чимало Скільки ж її років? – запитала мері Тридцять три Мері розсміялася, зовсім вже стара баба «О, ні, не кажіть, міледі, Маргарита Австрійська стежить за собою, вона дуже елегантна, освічена, і якщо не чути, як вона лається, мов паромник, щойно мова заходить про французів, її можна вважати дуже правабливою». «Вона так не любить французів? А хто їх любить?» – знизала плечем Джейн. Мері думала про своє, нервово кусала губи. І з цією жінкою Брендон збирається зв'язати свою долю? Джейн мовчки принесла коробочку зі своєю косметикою і почала пропонувати принцесі новомодні тони помади й рум'ян. Мері різко перервала її. «Ти не відповіла мені!»